او څنګه خبر تاسو نن دې وګورې پاتې شو دا مګې د خپل <سؤال> استادانو د خپلو میراونو ته پوس کوي او هغه دې ګټیا پوره کوي په لوخه سم ځای کوي په سوالیس کې رومبه عنوان دې اسماء القرآنی کریم نمونه د قرآنی کریم اسماء چه مداېسا نم تر ویلې شي د قرآنی کریم دې زیات دومره دي دا دازه کته دا یي اوسې سيادت دلالت کوي دا وي په سیاټو یو که دی نو هغه خلک قاضي سیبموي او ته ډاکټر سیبموي نو مولانا سیبم خلک وایي اته طایورم وایي نو دا وایي دا زه که دا محبوب دا سړی چې کوم دی قرآن تجوید سره وایي دي له کله قران دې ته عالیم شهوی له شیدده قران سنت علم ما مسل کړي دي د دې د ټرایور ویل شي چې دې غاډي په خپل چلایي یته راځو ویل شي دې په لمرزوري و پي دې عالم دې خورې په خپل کوي د زدار غن صفات د انسان په غنو صفاتو باندې د زدار دې د قران کریم غن نمونه ده شیخ القران رحمت الله علیہ د استادان او استاد د جماعت باندې شیخ القران مولانا محمد طاهر نور الله مرقدم داو کتاب د اصول القران کې اخصېتونه مونږ ذکر کړی او هغه پکې د قران دي ثابت کړی دdavene یو نمونه موږ ذکر کوو سره د تاییداتو مشت نمونه فروات مثال په تور ست یو طکه نو مخلی دکاندار کټارا شاو ترونی نو ته ته مې غنمه مخلم کنه موږ را ته وخایا نو ما دلته کوټی کی را وای د پوجا نه او تا ته وای چې ځاتې څنګه دی او ځا په تور باندې نور ډیر څنګه شاک پرتی د کوټی په تورینه مودا زه غوښی نو څنګه چې ګرکو د دې د पारा سو ننوم دي او باغي خپل معنا هم پرستا نه قرآن کریم اول نوم دي ال کتاب ال کتاب او د دې 25 وسوره آیت نمبر 23 وره ال نام میم علب لام میم زالي كتاب لاريف اپم علب لام میم اللہ بوئی دی پمانا دی مروف و کتاب دا کامل کتاب دی باکسو یو دی مانتی لاريف اپمیس چخ نشتان پدی دی زالي کتاب موت عبقاتي کتاب علب لام که کدکا مال دی اوالی امام نسفی مانا کئی پنفسیر مدارک اعل کتاب دا کامل دے پا حصول و دا ایمان کی دا ایمان چکم سلو رسول دی نواغا پانی کی زکر دی سلو رسول لکتوحید رسالت دا امبی کرام دا نبی علیہ صداقت کتاب و ایمان بلاخرد دا سلو رسول دیر وزیاد واجح قرید دیم پرانی کری دارن کے حلال و حرام دائب کے واجح قرید دی ندا کامل کتاب دے پا حلال و بحرام و بات دا کوم کتاب دی د اصول او اصول د ایمان باندې بیا موږ د قران کریم موبین قران موبین چې وتاویلې شکانه قران موبین موبین ویلې شي تا نو قران کریم مره مسله کو واضحه کړی لا کله په वाक्याت سره مطلب مثال انصر کله په سره کله په سره له کتنا سو غره یې دوره یوسف توله سمتی بار او په چې پمایته نه دی کېږي دایې کوړه دایګه آیاتو کتاب المبین دایګه دایګه اضا قران آیاتو کتاب آیاتو د دې کتاب څوک کیږي المبین چې وادین دې مبین داد ایبارنا سارا یعنی آسان اوازی هم کامان هتوکی باڑا سولومون بغیرم ایزگتی بیش خیم نمتا قرآن کریم آل کاریم اکا کریم قرآن دا ازدمن تیا کتاب قرآن دا ازد تاویلشی ازدمن تاویلشی لکه سوره تی واقعیا وشتمه سي باراي 77 ورغړې وو او عوامياي نمبر 77 ورغړې لقسم لوتالمون آسویم و انهو یقیننده قرآن کریم لقسم خامخا ده شهدت کتاب ده لوتالمون آسویم کچر ساسو بوئی گئی ناسویم زالوی کتاب ده انهو یقیننده قرآن کریم لقرآن خامخا ده لستو کتاب ده او ده عزت من کتاب ده عزت کتاب ده ځکه چې عزتمن ساترا لي غلې دي چې څوک ور سره یو ځای کیږي نو هغه عزتمن کیږي دا د عزتمنیا د تاپ دي دا رې څلورم نوم د کریم کلام الله دا د کلام دی لکه سوره توبو قرتا سول سمه سي نمبر 3 يا سماجی ذراۓ نمبر 6 کلاں ان لائن وته لید وينه ها دو مینل مشریتی نہ استجارتا وينه ها دو تشری اوت مینل مشریتی نہ یار اسما په مایکې سره وېځه وړي چې دغه څه نقصان د کوم سره په مایکې سره په مایکې په وسیغه د فاجر په وړاندې تا حالت ته د دې لپاره یسما چې ووري سلام الله سلام تن الله اوس دونه هیڅ ګورات په اورای د پیر او تشماړو سره موخای بلکې بغیر د شپږ رسولونو مرنا د قرآنی کریم مستقيم زم ما اغلیهما من یا اور سوازلرا ما یعنی پوري د خپل مرګ پاکپل جائے کبا بِنشا اللہ بیازن او تفسیر کو. دارنگی دا قرآنی کریم پنزم نمتے نور. نور لگا سورت تغابون کو رئی پشتما سپارایت آٹھ کے. سورت تغابون تاکوشتما سپارایت آٹھ و فآمنون بسیمان روڈای باللہی با اللہ با دی و رسولی او داگی با رسولی با دی و او پرانا با دی انزلنا چمورا لگلی داو نور نموراد قرآن کریم دی اللہوی با آغا قرآن با دی ایمان روڈای انزلنا چمورا لگلی داو واللہو اللہ شده بیما پاسمانی تاملون چدا سوال ملکویں کبیر خبر دار دی ا ور د چا دي دي ته ښه کار کوې يا ور د پُل کوو ته صاحب شबास دښتر شबास اما تاسو د ویلو غوړو پچو دا او کنه ور یو کار تنو کې نه پاسې په موبایل نو پس او تر سماو مې سما بګوي څه څه چې سيما رب اردو نن تکلیف موږ واغ نو چوي چې مال ټونه توجه خراب نو نور يې چې او پرنهه هغوانی انجلنا چرالي گلي دې مونږا نور نو مراد څه ورته راته الله نور وي جاني سوره تي آرات نوم چې 155 کې اوران الله نور وي صورتي مایدا ایت پترا کې وړاندې کریم ته نور ویلې نه راوړي دا څه ده چې پکم دې چې تیاره وی نه پاهه کاږي کې همو د جګوت مار اسان اکثر دا بل چقلا کوي نه رشفې ته جنا وله خاله کوټشي بیغه ووتشي دې تیاره او بس چې دم محسوس دی وهغه دې لور شې سره ته راوالي سوسپټ کې سي او ناش نو چې کومږي کې تیاروي نو اته کې غلاخه کوي لټ مار کويږي هرغمونو ته مشپتي نكي دي د تورو د سپي کله نو اما لټ مار چې دنیا بیا سکه نې شکو نو لها نو دغه باندې چې کریم نو نازک شوي او يهوت علماء خو لټ مار کړه او په دغه عوام باندې سم لټ کړیو او دای بوي له سالې موږ کو امېارونه د امر کړونو کوم سم ملامتیا دي او شذره چې موږ علی ما ویو او ځوږه مدرسې او دا مېن چې دې وګړو باندې او د دې ډېر کټې چې موږ یې نو په لومړي کې نو ورسو نو خو د شذره قران علماء و موږ دونو راختار شو قال كه يهود په چنګل انا خار مليانو او خو عالم چې په نړی په پاکستان الله د 9 د هغه او د باټل تبيز کوپدي قران باندې دې قران او د باټل هغه تبيز امر ښکار کړ دا دیوسم چې کوم کوم علاوه کوي کریم دې بیان شوه نو تاسو کوړه خلګو په شپه کې او په بناته او مولا لري قدر کوي دا زموږه لیمشه دي اته چې هغه دې د پټ کړی دا هغه دې توحید پټ کړی دې هغه دې سنحتریتي پټ کړی هغې هم ولا خلک یا سونه او په ساري کارځي اور روز آنے والا روټاي لېږي یو هو ملادونکو راوړ دی بلوي ځک کوي وار هغه وار ولا پوره کوي په چې کاله پکمږي کې یو پرست عالمي اكو سې سړې هغه د قرآني کریم بیا شروع کی یو په کله کوپی جنې چې وای دمو 50 روټاي خورته کوم لې څو نه کول ا دکم چې بل روټاي خورې او موږ دا کیږو د عمل اسلام کا لستر کوي نو بیا باندې دا کوټما تیل ته می غور قرآنی غرین دا شرنا پیدا شي دا سي استا شاگردان د دوه استریو وړي کی چې دو بیا دا روښنه شي درس کو کنه جماعت ته کې چې ما خطا شي دا او پزیزان نه وای دا که سره ورته کې دا سه یو بل ته وایي زه خبره وره ونه کړم په لارې خدای پات ته څه پتاشو انسان نه انسان یې جنکل استرې شي یا دغشي څه ته شي انسان تخمخه خطا کیگو. نو ده ایسر یا بلده بولی. نو ده قرآن سده تم رده ملکو رسترگی و بڑیگی. چی گوره بیا مونگم دارود بسنید. مونگم بیا داسی او خبرنو شکولید کشاگت سر روجت گیدی ده خبرانو پهلا تاسو داسی کوری واسطا تاسو داسمید. ده ده قرآن کمال. ده دون رانا راولی. چی بیا یو بات ده قرآن سر چل ولنی شکولی. لاب جب و تر دا دا قرآنی کریم کامال دینو دا قرآنی کریم یو تم نور شبا گمنام دا قرآنی کریم دا هدایت لگا سورت بقرآ از دو کے ذالقل کتاب لارایب بیه و دل للمتبقی هدایت ویلی شکلکوالی تا هدایت ویلی شکلکوالی تا چا قرآنی کریم تا بند کینی دا دیکلکشی تکن سریو رنا را شکر قرآن وزرانی دا بزدل ویدی یاریب کله زون باه میګره دایو یې را وایي قرآن تدوناس نومه خبره نشو کول او وایوځ بیانونه کوم درسونه کوم استچا نه یاري قرآن دا سينه د انسان د تمیز کوي انسان اوراد انسان له تمیز کوي خپلاتیا یاد کوي او سره ولې چورتم ورکي چې اوسه کیناروا کار دې چپنه پاتې کیږي اواز مخه پخاور دا قرآنی کریم اجاز ده او دا د قرآنی کریم په چې سره مدته لخصي سوره تبخاره نمبر 185 کدیہ مسیبارہ کہ اعد تک مضل الناس و تفسیر جو بیاکو سورہ جس یہ کہ ہر نہ ہو دا دا ہدایت کی تاوی بڑی خلک لکیږي او دا کله انسان کاله راضی چې د انسان خپل عقیده د توحید کې خپل اعمال د سنت مطابق وي دا کله انسان کاله راضی چې حلاله پوری دې حرام نه پوری دې چې معلومه څنګه پستیږي یبیا ا ودن انسان په خپل خبره یقیني وې دا خبرم ورسره یاڅه کله چې ستا په خپل خبره یقیني ستا خبره, خبره باندې راډيو سره مخایصه وکړات سره کولیش او کله چې ستا په خپل خبره په خپل یقیني نو ا خبره ته اړتیا ورته نه شي کولی ستا आवाज بیا خوېږي را خوېږي د مې کوئیږي را خوېږي چې زه خو هي دې आवाज خوېږي مونږ شي ا نو دا قرآنی کریم دادا سی کتاب دے چپدی کی شفا دا. شفا دا پکی علاج دے پکی اومد زاہری مرسونا و اومد روحانی مرسونا. یو انسان زاہری توربانی بیمار دے سورے پاتحا پی یا شبک پی. دارنگی سوریا سیم دی اووا یا شبک پی. دا قرآنی کریم بلیا و آید بلیا و سورت زکتول قرآن تلنا شفا ویدی. قرانی کریم د شفا دا او دانګیرو هډی مرزونه دي دا غويده شفا ده لکه سورته یونس یو لسمه صفحه 7 غوړوي سورته یونس یو لسمه چې نمبر 6 او یا یوهان ا 2 نو حل کو بچی تاسو پنځکې سره راغلي تاسو تاسو ګورتا تاسو کلیدا تاسو مغاللې تاسو راغلي دې مویزه توندې سيړ کې تاو ور راځي کوم تاسو دا کریم یو نو مویزه مده دنسيئت کیتا وير دې لور ته ویل د د دې زمينه سيته کو زمانه مې نه قران ته تي نه شي نه سيته ولاو کې قران کوې تل لري لري ساتي وشي فون او شي دا قراني غريم علاج دې دا قراني غريم لې ما دا مرزونو بي سودو چی پچی راګي سینا کې شیر پروته رګیشر کی کنه اشهټ ته ورته پروته قران ته کې نه کی باندې سینا قرآن تکینا بیداد پا دلخطتا. پا دیسینا کی بوغز بیدینا دا حسد دی دشمانی دا تربگانی دا قرآن تکینا دا طول دلخطتا. قرآن دا سی کتاب تا. و شفاول لیمان پیس دا, دا قرآن گریم دا دا شفا کتاب تا. دا. دانا کی اسرائیل آدباسی کم قرآن گریم دا شفا ہوئی. حمیم سجدان آغی کم قرآن گریم دا شفا ہوئی. دکه په ژوند تی دې بو وسوي ک لا لې شوي ک کنجوسي وي ک هر رسوي ک به حياي ني هر قسمه د زړه مړه زړه هغه د قراني کریم صاحب دي د شپه پاکستان کریم ذکر ذکر ویلې شي یادولو کا د قراني کریم چې بدلولي دوی سره بده تک ذات چې د ولویتی په ټول نه تعالی راځه او په لاله مين الله رحمات شود تر په ټول مسلوقاتو پالو کوي الرحمن جبرایتش دا چې الله ام مهربانو وایي خاص مهربانو وایي چې په پټی په باندې حال پخوان نه راځي ذکریو ندی په باندې ذکرونه کی اوجه ذکر هغه قرانی کریم دا سورۃ هجر سوانیاسا مصدی کارا آیت نو قورایت. سُره بیجر، سوانیاسا مصدی نمبر نو، نام. اِنَّا نَحْنُ نَزْلْنَ الزِكْرًا اِنَّا اللَّهُ یا پینا نوکا نَحْنُ نَزْلْنَ مُسْغَالِهَلَدَيَ اَزْزِكْرَ دَازِذِكْرِ كِتَابُ زُكْر نمبر، و وئن لو لغفت الاو يقينا مقدس قران حفاظت وئن لو و سن الاو يدي قران به حفاظت تو. مار علي دليل داې څو نوې چې به قران کېدوم چې به قران درس پریږدم چې به قران ذکر پریږدم او قران ته درس به ختم شي هغه مشه به ختم شي دا دا علي دليل ته به وتن کېني او دا قران به چالي نو موه یې چې له سمتا درس غامیاندی او چې ته زم ځلې اندکته تو بني او دا درس دا بډاکه چې بني یا کوران کوي کته دا غرور ځکه را دا درس مو ما کامیاب کړو زه ولا دوه د تاوت څو مو زولې څو مو زولې دا شی ورته مو زولې دا شی نه ورست تجربه وکړه او ته مره ان تو کور چې سار ازه ته خالي شو یو چې په باسي ګنل و بعض خلط آغای دزاد پا تماشش و ایچیز درست نصف کنه توقعه دی مدرسی در سوق زی و ایتا خود خوده کتاب سا چکم راملی نا خوده راورستی و دا در سما کتاب در آداده در حفاظت زباواری هم ماغستی در دا دا ساته دارنگی دا در یو کریم یونم رحمت سورت نمس سرم اصباره چهاشی که سو کم چنا قرآنی کریم بیانائی منت اللہ در احمد حافظارو کر سلکو قرآن سورت نمس سرم اصباره چهاشی وما کن تا ترجو وما کن تا او نویتو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ السلام او اے دا پیغمبر وارسانو ترجو تاس امید ساتنو ایو الکا ایلے گل کتابو دا چ در بکڑیشی تاس دا قرآن تیز دا بکڑی تاس دا قرآن ایلا رحمت امیر ربیق لیکن دا رحمت جیست دا رب تاسو چگل قرآن تا نوائی داس تاسو چند پتن صغور کیو چم با قرآن آ ته په کو پولیس دی آ زه د لاسه ناسوه موطمع مدير شاګردان یم ما ته باندې باندې کایې سوکواله بسرصورت کوکو کوکو سو پکو ته په پولیس دی دا چې قران در زميلم شو د قران د فهم د زميلم شو د قران د بار د ګرځېدل دای ستونا تا پدرو نا تا محبتو نا داس شه دې در احمد دا رحمت تستا نه وراټی چرته بیانی دي دا حدیث کی رحمت راوري را یلا حدیث کی رازی د بوخاری صحیح حدیث ده واستما قوم تیت من قابت تی بیت من بیوت الله یتلونا کتاب الله و یتدارسونه فيما بی بینه الا نزلنا عليهم سکینه و وشیتهم الرحمه وحفظتهم الملائکه و ذكرهم الله في ونظام نراجمتیری قوم کو مرنا په یونکو د تورود الله نا یا کور د چا دې د الله دی الله تفا دې درا جمع کیږي په یو کور کې د کورونو د الله یو قوت کومور نه الا او تدرسونه فيما بينهم لیکن اغل ل د کتاب او درس تدریس کای پلمانس کې لکه څوسلیکایم د قران درس کوم او تاسو را ته و دیته دا کتاب په کورونو کې د قرائ درس کوي او تاسو ملګرو تاسو ته و دیته هر هغه چې ته د قران درس کیږي ایه نظرته انې هم سکینه لیکه عالیګلې کیږي راځي کیږي نزدې کیږي په دې باندې سکینه سکینه رحمت او سکینه وې شي قلب ته د خل خوشحالي یبه نه چې جواز او سراغې یوه دې مېدو چې خپل ځانو ته ارتي یو خپل پشپچ دین وروسي دې څنګه سکینه یا 411 د سکینہ ګران چې پای ته په بیان کې دمران نکو پېراش 200 توهیره سکینہ نازل ش سکینہ نازلانه ش شېطا غاو سترګې له پټي کې د ګوراند په بیان کې څوانو وای شي ځنک د ایليا نازل علیه پس سکینہ خواشیت ومور رحمت او ربک دې لره رحمت الله وحقۃ من ملائکه او کې چا بیرودی ګیدنه ملائکه مخه په ټول ململای دا ملایت دی چې په رودري کې په خپل موټر کې د راپټکی د دوی حفاظت کوي د دوی خیال ساتي ما څنګه پیسې اوسه دا دومره ګټه اجتماعي د ختم د درس کې دا تاسو څنګه ماتې ته پولیس سموځ نو پولیس سموځ دا خو اګه څنګه لاساتي چې سونه ای کوي چې جوړه کړی زمونږه کوله لا درنار د پرلګيایو الله در ساده په قرآن بیان او الله در ساده په ریس وکم د حفاظت الله کو فرشتو باندې جاي زموږه ګاړ چې ده کنه محافظ الله دې او زموږه حفاظت الله فرشتي رالی لیدي او زموږه سو صد فیصد یقین دې په خبره چې زموږه کوم درس تدریس کیږي دې دې حفاظت الله کوي کله چې قرآن ته دښمنانو یو ورځ اندانی شي پیر سوچي یو رس پکاله را باندې امام همیشه‌نامدار چې دا قران تاسو ته کیسه patted. او دا تاسو ته وی چې ول نستالو شو دا شان جاری دي او الله دې په تاسو جاری او ساریو ساتي. نذا دا دل الله اطرافنا حفاظت تجلاد فرشتو پرځريا زمګي پات. واذكرهم من نور في مندا او د دې خلق الله تسکيري کيد هغه فرشتو سره چې ټوي مقربي فرشتي او د الله سره ناست. الله فرشتو ته فرشتو اوې مړي چې انسان پیدا کولو نو تاسو را نوی چې کو عبادت له پیدا کې ملله عبادت کوم غو کوم انسان سره پیدا کې اما تاسو وی چې کوئی غمو تاسو بينا پوي غي انسان سره پیدا کا غي سره منافسي غي سره حایشاد وی غي سره وی او با غي باوجود بلې رازي او قران ته پکې پدې یا خیا حنا کې پدې یا قسمه کباني پرغمغمای کې وتو دز د ده پش، Vega رفضه، ده یخنه و ده باران اغاه یخنه با ده برناشگاه ده صده باران productos ده بوران والاو ماندا الله ترمز نرحمتون رعوري ده ده په مخد اونور رعوری كي ده ده په مخد او دا سو کوري چه انسان دها الله کتاب د حلاله باذ smileni ده صھناده از طک retail ف ده ده په مخد اوناری که سرمان، رنگ تور ورې مخکې لای یو کوشش یو نو په کی چې د بل باندې پیمانی میناراس لسن نوم د قران کریم فرقان قران مینی شي چونکه 1 طنته قران سوره د فرقانه الله سم سباره تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ ليكون للعالمین نذیرا تبارک الذی خیر و برکت چون کیا نذل القرآن علی کلیجه قرآن قرآن دا قرآن نوم دی دغه غیری راست کې دا هغه او دا باتیں څرمجوي وراسو به تاسو را یو کې سم خلق پېدیر زمینی او د محبت اظهار پکې تر بوټا ته وایې چې په پوهه او په دې شتاره یو و کله ته قران قرائت کی اذن یې باندې د تنو باندې تر زده نو پس بیا به تاغه یو دښمنه ته تاخدارش ا کوه زما سره بیت تاخدارش ځکه د قران کومه نه چې دو دشمن دښمن ته کېلای تاسو کوم دین فالګراډيستا د سفان د برټولي که نه او څنګه په چې ګوت کې کورواوې ووکې تا خوتې اه سم ځای دې او دې ورکول په پخله او د شروعو باندې او یې راته په خوره نه په کلی کوڅې کې دا سم ځای ځای د سم ځای سپڅلګي د څنګه دا د دې ته کې د دې څه د پښورې دي په څه بیماری راته چې ګاته او یا څه بیماری دا ورخه به مت کېره مشرک به دي او نور نه نه و نه او دې ګاته دا چمچه د خپلې پیټې ته دغه قرآني غريم قرقان دي دله دوه سو دښمن دي دغه سخته کې وتا په ټوله دي چې راځي د مو دوسته او په څو سو کې وتا دا دښمن دي دغه ني سورته بقره 185 کې ام قران ته پربان ویل <سؤال> دي قران ته چې ونه ني نه دوي وې دا ټول خفاله دي ټول خفاله دي وای ټول له کومځه باکو د يو شات ټول ذوپ سرت کو کنه دپې مشرکار او بشپړت کو ته ورته دایته دي چې مال انداز جو په دې تیا د وانی رات مبارك، براکت اچهونکی، صورت اصوات ده مشتمه شی بارای تونتی سکوره د ده براکت صورت، براکت فیلی شی خیر ما، الاتواه و النماه مال خیر، واربنا دالله تارفنا او داغی زیادی دل سراد خیر ما، کلا کلا یو انسانتا بودا از شهرت ملوشی بجی و خیر بکنی، اور دا قرآنی کریم دا خیر دے سورت سواد آیتونت سکورن قرآنی کریم کے خیر او برکت باوک دے دا رونو دیری دی او دا دی اثر بیانتر دیر وقتا پوری کتابون انزلنا ہو کتاب دے انزلنا ہو اللہ ویمورانی گرے دے دا قرآن انزلنا دا خلا را دی او شیبه د چا مې وکړه د لپاره چې پاتې وه او موزه خلک آیې خبره کوي نو هغه ځان د لپاره د چا مې سیبې خبره په شان دا انځي یوه ځنګ په چې د خبره کوي چې تاسو داس کار کوي تاسو زه او یو کس کړی کنه اوس تاسو باندې مو نه د وېچتا سو خبره کړی نو الله راغلی زړه تو تعزین د لپاره ځان او کتابون دازم و شان تتاب ده انزال نا هون اللہ و امم را لی جل ده ده قرآن ایلائی گا اے بغمبر باق صل اللہ علیہ وسلم تاتا مبارکون دخیر ندک کتاب ده ببرکتون ندک کتاب ده او کنشوی باید قرآن تکینا جو بادی فتح باشد لیکن وزینی کسانده سی راگلی ساکت ناشتمیم نیتو بودارده ساتا و دائلا بلوگا دا پویید دائی با نو چې موږ شي یو زمهر موږ نشته کوله او دوران کې لاونه وی څه پرمنشل مې تا کوم وی یو موبایل کې درا زمای نه ټول نه یا اوس موږ دی دی بار باندې کې مې نه دی په منګره راوي زمای همور په تا نوې نووس وړم راشو هغه چې چې مې بیره کو او اگر او یو هر سي راته به ځای بري خاطه چې څټمالګرو دراته کې چې څټمالګري نه نوتې کنه دا پولیسو به ویولي چې په دې اړه دا څټو پور. بده ماډه وا. وروران ځي پرګاټتي. چې د دې ځاس یو واس دی کوږي نو مړمشي درس ټيب کې ورته نه لګي را شوره دا نه هيره. که خوپه فګان بدل نه هي. دې سره ته څوک راته کینی اوږکي وتیش دا قرآن کریم برکت ته بیمار انسان چې قرآن ته کینی بيمار دي نه قرآن کریم برکت لري یو یې خدمت باندې کور کیسو مګر رسولي ته پکټ او که قرآن سره بند یو یې خدمت کو باندې استي باران تناسياس کیږي بنا قرآن برکت دغه دې ځان له وسو ته قرباني دا دنی قرآن برکت تیو دیتا بند دا قربانی ورکت تیو مبارکون سشی اللہ راگلے لیت دبارو آیاتی ندید مارا رام علی شي چو فکر اکڑیشی دا دیف آیاتونکی ولیت دذنگرا او نسیت د ددینا اونو لالباب داقل خاوندان چه داقل خاوندان دا دی کتاب نا دسیت واقل نداد نسیت دا د برکت کتاب تیو کتاب تیو زم خلک وای و چې سلوم دی نکړې نو یې قرات او په شپړه سلوم کتبا مترجمه کي اه ورانی درې ندی دا سی برکات دي شپړه سلوم کسه د شپړه سلوم نمونه بچاله ورسي او مور ان به ستاتی تاسو کورې زموندي مدرسینو کې الله دې په تی نورو خیر او برکات واچي تقریبا بچو مدرسینو زمونده دا کوم منشوره رېجستره کې درېستی ਵਿਚارمه مدرسې ني دي ايديش وړ سلوک کړيو دیش وړ سلوک نو کړی دایله دیش وړ سلوک مغه نمونه نم نه ورسي وګورن دځه کولګي اړینو روښانه پته کړي وګورا د برکت کتاب ته ته په صفا سره باندې کې نه د سرنا لوخه ني او د صفا کا جدي چې وګورن دا نه نوسی غوري مثال په توریه داتې دا نوخه خلاص ما کو نویږي ها واکه وو ندي په شونه او وین ور د کیدي ولیک په سوالو کې دا په ایرا کوي دا بیا په وراني یاسي کنه دغه چې په سوالو کې دا غوا مې خنه په نالي مسخالوخه چې د زړه پرې اسخالوخه چې من تعالی قرآن واچه وایي دا په خبره نه قرآن نو تختې دا فلانی تختې دا د دې نه تختې دا چې پسخه لوکي کی هغه قرآن نچولونه الله غواړي پسخه لوکي قرآن نورګا قرآن مهاجيره هغه چرې او څو کی څونه صفافي د دې کې قران تدوس زه سره سوچم کی چې دا څوک به کسانو مو څه پورې قران دې زکړې ونی ځکه وی اخلاصني محبت په پخینی انابت په قرآن محبت په کی پیدا کوي دا قرآن انابت په ګوره چې دې سړکه الله قران چې جنا چې دولسم نن دا قرآني کریم راځي يو چې جوه قرأه چاړتي میچ دې مرتبه وی والا تيتاب دي چې توه تا کې اسلام مردابو مو چې کش غغریب سړی دا کم خاندان والا سړی لورباي نه بلي خان لوري او نه بده নবাব لوري نه بده دا یو غريم سړی لورباي ما کړي دې مې سپېژې دي د چې ډوري تکینی او کورات ځکي او دا د په خطر کې بیانو کې او په خطر کې بیانو کې او دغه کې په خطر کې بیانو کې یو ایدا څوبل <سؤال> وي جا څوبل وي جا سره ډېپوله بیان یره په دې نه کېږي تو کولی نو چې ته خپل کیسنه لټه نو الله پاکه تعالی عزت د دې درجه باندې څخه او بیا ودور چې د خپل تاسو نه ستخ په سره خبرې په خپل د چې ناغینه توفه کوم له دا په خوژا د ځغې وي وايي په تاسو زمونه د توفه په ګولې مين نه پوره تکایې او چې ته را شیرا کيله ویناوته تعال به پ مين نه ځه دا سره محبت کوې اناس دا زره جوچتا هکیمون یار له سم په د محکم محکم ویلې شي مضبوطه مدادی قرانی کریم دلائل دا دیر مضبوط دي په ما تيږي نه په کومه باندې ما تيږي او نه په دروچونو احادیث باندې ما تيږي او دا په خپل سمانی دا دیر مضبوط دي دا دې اېصو نه قطعیه دلالت دي مضبوط ایتونه په احادیث کی او دا قران په ایت کی تعلیل نږي په ہدایت او حکیمون مکم مضبوط تم ملي دی؟ او خيار دي کتاب دي چې دي کتاب ته باندې کې نه دوه خيارشي چلله په خپل سيپاتو پیژنې او مخلو په خپل سيپاتو باندې نور پلاک په خپل سيپاتو باندې او بچي په خپل سيپاتو باندې پیژن خپل سيپاتو کې کړ دي دنه ما تاسو په خپل سيپاتو کې کړ خپل سيپاتو د رشتیداران په خپل سيپاتو دا مرچ په خپل خپل د دې انسان نه په ځه لري او کاس پکل صفاتو پیژ. اته نه پکل په حکوکوټ. دا تی کتاب یو دی سبیل الله. سوره ال عمران آیت 22 نه دی. ان الله لارا. یو سره واړی. تزه خپل نوم سره ملاوي دو. په هغه لارا به چې کوم لارا چې رښت په دې ده. مثلا ته خپل نو ته په هغه او د بادشاہ ملاقات تجې دې د بادشاہ ملاقات تجې دې او موږ لارو استعمالې ته ملارې د بادشاہ پور ته تجې د داري کده الله سره ته دا الله او د الله الله محبت نشي الله پور نشي هسي له دې ینه لسم الله دا دللا فصل دې دا دللا احسان دې قراتاسو کینی د قرآنی کریم مسله د توحید دا دې څنګه له حرام خبره کوي د بدلیل <سؤال> سره ها را قاوره تا په دلیل سره د دلیل <سؤال> کتاب کوی چې مړی نه وري دلیل <سؤال> کې تا پای دا وایي چې په دین باندې یو ضرورته مستوی نشته دلیل کې تا پای د دې دلیل خبرې کولات نه کوي تامین د لایفای مضبوطه وي دا چې په خبره دلیل وي هغه مضبوط وي او چې دلیل وسره یې کاپزورې په نننو نه قرآنی کریمه نعمت الله ته الله نه مړ سورة عاليمران آئين دفع دوکه آسامو دالان امتون دیر دی نوار دیس لکمائی دا سطوری دی آسمان دیس مکره وین دون تو نعمت الله لاتو خسوها تاسو دالان امتون شمیره نشمارله نشای دیر زیاد دی ببادی دولو نمتون کی اجب نمت اگا خوران دی آودادی نمت با اللہ تا قوسم دی آسامو ببادی دولو نمتونی ساکتی کاب کیگی کنا چه قرآن ده ده ده دی ویل ای سعر و دا پارتیدم. سور زخرة 5. 54، آگه بلیرت فرمائن. وَإِنَّهُ لَذِهِ قُرُلَّكَ وَنِي قَوْمِگَ وَسُّعْمَتُ صَلُونَ ده قرآن برمی نسیحت تی سداد بایا او سداد بامو مولودا پارا او ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده دار یو نقطه د قرآنی کریم خير نصیب دی مه فکر سورۃ آیت نمبر 200 و چات نه قران کو هم ملاو شو دو تلبي خیر ملاو شو د چا دولت دا چا سامان او دا چا لرونه دا چا کورونه باندې ته پښې گئی ما دانه نور له سنږه د قرآنی کریم دی المیزاد تلتا ویل شه سورۃ شورا آیت 17 ده چپ دیو قرآنو آنی اکیت تللیکی پدیو آنی امل تللیکی دیو دا قرآن دا طول کتاب دا چپنی پلا کتاو آنی امل تلی دو دا سواریس عنوانات و ننم بے عنوان اسما وال قرآن اسما قرآنی کریم دیوزی زیان تومونا نا دا دلالت دای داغی پزیاد و سیفات و با اوز موگ دویم عنوان چگرگو تاریب نا قرآنی کریم دغه بوراوی کریم تعریف جناب غدون په تیمام سره یې زګاو او د دې غدونې د نه زم کوړتې دنده وله داسې کتابونه وړاندې تاريف هم کوو چې دا ریښتیا چاته دا ودی یو په دنیا کې هغوير کتابونه دي ان ویلی او له مو کتابونه لیکل هغما کتابونه او د ده کتاب دارنگ اسمانی کتابون اکسو تیم ناغلی دریه وڈتی تو زبور انجیل او سل وڈی وڈی سائفیویں پو با دی دولو که مجھت کتاب قرآنی گریم دی نداوالی